pe coloane și fiecare primește o listă așa că totul e programat nu că nu lăsăm da, nu că nu lăsăm pe două să lucreze nu, nu trebuie să dai că e aud, numai în calculator nu trebuie să adică nu, noi nu cercăm la sfârșit la sfârșit chiar îl lăsăm, nu, avem acolo chemare, două să face acolo și lucrează nu programăm mai, ei știu cei, dar în rest absolut tot e programat. Uh, asta e despre seara de tineret. Acum ar fi, ar fi multe de zis, dar de exemplu ne-am, acum o să, o să lansăm din nou cafeul, să facem, uh, o să facem cafe adevărat, acum terminăm cu clădirile și ne ocupăm de modernizarea cafeului. Deci uh, cafeul ne-a ajutat pe noi foarte mult, că găvin tinerii, rămân, uh, a ajutat pe mult să vină și să rămână la o cafea, să rămână la un uh, sandwich, nu să plece direct în Lotus, să plece direct de acolo. Că asta era tot. hai să mergem undeva. Uh, I-am făcut să rămână, să aibă părtășie, eu să-i întâlnesc, liderii să-i de să dea mâna cu ei. Mai nu, dacă poți, uh, ar, fi, ar fi o chestie faină. La seara de tineret ar fi multe de zis. De exemplu, unul din lucruri care le-am întâlnit e faptul că le, tinerilor le place să rămână în cercurile lor de prieteni. Și... Uh, E greu, de exemplu, să asimilezi noi tineri când toți vor să rămână numai cu cercurile lor și nu ies din cercuri, că le place. Și nu toți sunt de ajuns să înțeleagă că mă și, uite, și el are nevoie să, să simtă că suntem prietenoși. Deci, noi în noi. am avem regulă asta de 3 minute, care ieși din uh, grupul tău de prieteni, 3 minute atâta le ceri la seară de tineri. ieși din grupul tău de prieteni și întâlnești o persoană nouă, două persoane, vorbește. Și nu numai ce au... cum te cheamă, și ai plecat. Află un pic despre el, școală îi cum a ajuns aici, cine-i prietenul lui, mă înțelegeți? Așa, păi de exemplu când vine la seara de tineret, chiar seara de tineret zice că începe la șase, începe cam la șase și cinci, șase și zece. Dar când intră tinerul în sală, nu la șase începe programul, nu până atunci până la șase fără două minute, noi reglăm, punem, la șase fără 10, persoana care la videoproiector, pune videos cu Hillsong United sau video de -astea cool care sunt acum că de destule, lui îi place e mania lui, îl caută toată săptămâna, videouri uh, fine care se le pun la seara de tineret și cum vin tinerii, e atmosfera aia ei sunt obișnuiți cu televizorul sunt obișnuiți cu videoclipuri, dar aici sunt creștine aici ei, și atmosfera ei, oa, văd tineri, văd video acolo, e, e, e chiar fain nu e nimic, nu e tăcut nu este muzică Uh, e, e o atmosferă, atmosferă să zic așa, tinerească. Bun, astea sunt lucruri care le poți face chiar dacă nu ai o trupă de închinare foarte bună, chiar dacă uh, sunt lucruri care, mici care contează. Nu? Seara de tinere. Deci tu ar trebui să încerci dacă ești lider de grup, întâlnirea ta de grup să fie faină, să vrea tinerul să vină înapoi. Dacă ești lider de tinere, seara de tinere să fie faină. Și ce implică asta pentru tine, tu știi. Bun, după aia al doilea lucru care e important ca să crești, ca să crești tineretul tău E absolut important să atragi noi tineri. Să atragi necreștinii. Despre asta am vorbit anul trecut mai mult, ce program folosim noi și cum, cum abordăm noi problema asta. Dar dacă vrei să crești, n-ai cum să crești dacă nu atragi mai mulți. Pentru că din aia mulți care vin nu toți o să rămână. Nici din toți aia care se întorc la Dumnezeu nu toți o să se asimileze la tine în biserică. Așa că trebuie să atragi mulți. Și acum am început, am început cu party-uri, am făcut parti uri tot fel de concursuri, țăran show, invitați prietenii la țăran show și au fost tineri care s-au băgat în țărani, care era mai bun în concursuri, ă, etape, de fiecare ă, în concursuri respectiv. Deci ne distram așa, știi? Era, era, chiar, era chiar fain. Nu au crescut, nu au adus foarte mulți, au adus câțiva care au venit, au mă, ăștia nebuni, mă, deci îmbrăcați în țărani. Ne-am distrat așa, de? Am făcut după aia cook-out, am mers aici am, cu mititei, le-am dat asta mititei pe gratis, să, să vină la volei, la fotbal, deci am încercat mai multe chestii, dar ceea ce a fost cel mai, ca să atragem tinerii, ceea ce sunt multe metode, dar ce a fost cel mai puternic în lucrarea noastră, a fost acest proiect 4.1.9 despre care am vorbit seminarul trecut, și ce se întâmplă, tineretul nostru îi pe grupe Și așa că fiecare grupă, dacă erau mai mulți, se părțeau în gru alte grupe Și uh, forma o echipă de maxim 4-5 persoane Care concura timp de 3 luni Să vadă câți aduc mai mulți la seara de tineret Și era un concurs Un concurs care la sfârșit era premiat cu o excursie Anul trecut uh, au mers în Grecia 5 fete cu liderul, uh, liderul ei, au mers în Grecia uh, O săptămână Săptămână în Grecia, așa că am avut un premiu mare, uh, am avut un premiu mare și uh, vă spun, vouă, liderilor, pentru că fiecare, fiecare tinere trebuie să-și facă un buget. Și uh, mai ales dacă lideri de, lider de tinere, trebuie să vezi cum îți faci bugetul respectiv. Și în, uh, aveam un buget alocat în anii trecuți, deci vedeam cum, de unde scoate noi bani de la bugetul de tinere, că am bugetul nostru pe an adică am 100 de milioane, cam atât se strânge la seara de tinere pe an. O să-și acum. Și vedem de unde putem lua și am, am văzut, am, fost, am scăzut din anumite cheltuieli, n-am mai chemat, de exemplu, formații, n-am mai chemat în ultima perioadă biserici. Nu aveam, nu era în bugetul respectiv, am zis că îi dăm toți banii să atragă, să atragă mai mulți tineri pentru proiectul ăsta. Așa că, vă spun sincer, la început când am, când am auzit de proiectul ăsta pentru ce care ne a spus la da, trecut, am zis că nu are cum să funcționeze. Cum să fie un concurs să îți aduci prietenii, ce o să creadă prietenilor, că hai, hai că vezi că te-ai folosit să mă ajuși pe mine să câștig un concurs. Dar spre surprinderea mea. Uh, proiectul ăsta nu l-am inventat noi, apropo, l-am preluat de la cine mei, o păstoriță de, de tineret în Statele Unite, oriunde mergea, creștea tineretul ei de la 100 la 1000. deci uh, are o ungere specială femeia asta. Și ea, ea, de fapt, ea a fost prima care a venit cu proiectul ăsta 419. Și în ce constă, -i? se împarte tot tineretul pe grupe și concurează și ne aduce cei mai mulți tineri? Și pe punctaj. Dacă-ți aduci prietenul o dată, primești 2000 de puncte, prietenul respectiv primește pentru grupa ta. Dacă-l aduci din nou la 3000, ideea e să-l aduci de mai multe ori. După ce vine a șasea oară, primește ca și un, ca și un tânăr obișnuit de la tine din grupă. Dacă ești interesat de proiectul ăsta, să poți să-ți-l trag la imprimantă să, să vezi de ce constă. Ideea e că mulți tineri merg la prietenul lui care e loial și zice auzi. Eu am un concurs la mine. Până acum, fiți atenți, până acum noi aveam proiectul ăsta, s-a dus cinci prieteni pe an, invite să vină. Bă, greu veneau. Unii veneau, că tot venea, dar mai greu. Acum, ori la prietenilor și să ascultăm. ascultă, mă, este la anul la biserică un concurs. Noi suntem prieten. Nu, nu vrei să mă ajut să câștigi concursul ăsta. Știi ce? Majoritatea. Mă, cum să mă vin, mă? Dacă tu ești prietenul meu, cum să nu vin să te ajut să câștigi concursul? De exemplu, persoana care, Claudiu, care ați auzit mărturii aseară. Și deci, ce au venit la tineret în ianuarie. Deci au venit la tineret să o pe soră asta, Alina, care e lideră la noi, să crește, Au zis, normal că vin, mai ești sora, mea, cu să nu te ajut să câștigi concursul? Și au venit la... Și două să mă atins aici la tineret. Dar asta nu o dată numai când s-a întâmplat. Deci anul trecut, prin proiectul ăsta, patrul nou, ori venit au venit, ok, au venit mulți tineri, dar au rămas uh, 13-14 tineri care îs uh, real implicați ați văzut în trupa de dramă deci, uh, și uh, cu o pasiune. Nu au ori venit așa numai, deci Dumnezeu chiar i-a atins. Așa că uh, ăsta e un mijloc pe care noi și anul ăsta l-am folosit, și anul ăsta funcționează, încă suntem în proiectul ăsta. Trebuie să gândești cum să atragi mai mulți tineri. Voi aveți uh, volei. Uh, trebuie să vezi ce funcționează la tine, dar dacă atât timp când nu atragi mai mulți tineri, nu o să crești. Deci nu ai cum să crești. Trebuie să-ți vină vizitatori și necreștini. Nu vă bazați pe cei de la alte biserici. Vă spun eu, nu vă bazați pe ei, pentru că ea nu știi când pleacă. Deci mai bine îl întorci pe ăsta care uh, nu a fost creștin. nu mergi la biserică, du-te după el Că ăla deja, el are multe idei. Uh, dacă vin la tine la biserică, e ok. Dacă Domnul ne-a Nu merge tu după ei. Atrage la tinerilor. După aia avem uh, un, alt, uh, un, alt, uh, un alt lucru care trebuie să se întâmple, e să-i ucenicizezi pe cei pe care ai Degeaba tot atragi tineri noi, dacă nu te ocupi de ea pe care Dumnezeu ți-o dat. Și trebuie să fii credincios aici, să-i ucenicizezi și aici i-au nevoie de, de, de ucenicizare, de consiliere și de creștere spirituale. Și trebuie să, noi, creșterea asta are loc în grupele de studiu biblic. Noi ne-am împărțit, noi suntem la tineret 180, 190, 200... Uh, dar cum, eu n-am cum să-i uceniciez pe toți, dar avem aproape vreo 15-16 lideri care se ocupă. Și aproape sunt la fiecare lider, este în medie 10 persoane, ei se ocupă, duminica seara se întâlnesc și ucenicizează. Ei sunt pastorii, de fapt. De exemplu, eu aud pe mulți că petrec uh, ca lider de tineret, păstori de tineret, petrec ore întregi de consiliere. La mine nu vin uh, cei care, de exemplu, lucrurile simple care le pot rezolva lideri de grup. De ce să vină la mine? Uh, eu murit pisica și el e supărat și depresiv. Uh, nu trebuie neapărat. Eu să mă rog pentru uh, spiritul lui să-l zice domnul că eu murit pisica. Nu trebuie. <hă>, da. Să vină pisica. Fie pisica. Fie. Nu, da. Uh, sunt lucruri care, de exemplu, și la mine știți, deci uh, vin, de exemplu, după ce le întreb când vine o la mine. Ai vorbit cu liderul tot de grup. Dacă n-ai rezolvat cu liderul tău de grup, ok, merită, dar dacă ai rezolvat, de ce? Eu aș putea face altceva, să fiu mult mai eficient. Mă înțelegeți? Și, uh, și sunt, de exemplu, care vin că nu, nu se simt așa liber să-și mărturisească, la păcate vin mai mult să-și mărturisească păcatele, la mine. Nu știu că, că ideea de preot, probabil, sau de, deci care e ideea, dar în mai mult uh, se simt mai în siguranță, vin la mine să-și mărturisească păcatele. Dar, și după aia îi conciliem. Dar când sunt lucruri care uh, le pot discuta cu liderii, totdeauna vine cineva la... Te, te vreau să vorbesc cu tine. Despre ce e vorba, uh, repede. Eu îmi dau seama, ai vorbit cu liderul tău? Păi nu, n vorbit. Mai tine vorbește cu liderul tău, rogă-te cu după aia uh, și în acest mod îi dau șansă și liderului să crească. Că altfel, dacă el nu conciliază pe nimeni. Nu are nici... Cum o vați el? Numai din experiență. Și atunci... Nu, îi fură experiența respectivă, așa că las și știi tu ar trebui ca lider de tineret să ai acești lideri care nu toate cazurile e ideea lui Moise și nu? E, și Ietro i-a dat ideea ce te ocupi tu de toată lumea aici? Deci asta e, efi, trebuie să fii și eficient să vezi uh, ce pot face și alții nu, fac, uh, nu, fac, nu faci doar tu așa că noi avem grupă de studiu biblic în ucenicizarea lor și acolo îi încurajăm să-și dezvolte ale. Și vă spun, fiecare tânăr la nivel la creșterea lui spiritual. Când eram, când eram mai tânăr, vreau ca toți, dacă erați voi grupa mea, băi, până data viitoare, toți învățați versetul ăsta biblic. Păi, de exemplu, să zicem, Adi, Adi o venit la tineri. el nu știe învăța versete biblice. Florina, de exemplu, ea de 5 ani vine, ea normal că o să învețe. Și când veni data viitoare, meu, care și o învățat? Florina știe, Adi, despre ce a fost bine? Eu nu știu că trebuie să învăț. Și atunci îl fac pe să se simte nasol. Dar dacă tot aceste obiceiuri devin, vin, obiceiuri care facultative, care noi te încurajăm să le faci, dar nu dacă nu ești încă matur să le faci. De exemplu, noi pe toți încurajăm să se roage în fiecare zi. Dar da, dacă și mă te rugat, nu te rugat, dar dacă el uh, încă nu a ajuns la maturitatea să înțeleagă pe, pe băiatul ăsta care a fost vine, pe am spus, ok, trebuie să te rogi. Și el, de exemplu, Gata, mă rog în fiecare zi, deci dar fiecare e diferit. Nu toți dintr-o dată, cum la Domnul, gata, fiecare zi bag puternic, o oră de rugăciune. Nu toți sunt așa. Uh, și de -aia trebuie să treci fiecare e la alt nivel și îl tratezi la alt nivel. Nu, să, nu toți sunt doar o turmă. Uh, fiecare e la nivel diferit și îl tratezi ca atare. După aceea are lucruri care absolut trebuie să faci ca să crești tineri. Tu trebuie să dezvolți lideri atâta timp cât rămâi numai tu și trei prieteni de -a tăi care au fost la început în echipa ta de leadership, uh, n-ai cum, cum să crești. Și va trebui să ai un program care îl, îl faci cum vrei tu, dar trebuie să crești acești lideri, că altfel uh, nu, nu vei putea să, să, să te ocupi de oamenii care Dumnezeu îi aduce la tine, la tine. N-ai cum să te... Așa că trebuie să ridici lideri. Și unul din lucruri care eu le am observat e faptul că e greu să ridici un lider care au venit absolut de la Biserică Ortodoxă, de, total depart, nu știa despre ce vorbește. Ăsta ține un pic mai mult. A, o persoană care, de exemplu, a fost în biserică toată viața lui, e dacă reușești și Dumnezeu îl schimbă, poate asta merge mai repede. De asta care îi habar n-are despre cei credința asta, nici nu știe cine-i Avram. Pe, de exemplu, avem la grupul ăsta de lideri, care eu l-am, încerc acum, mi a dat seama că ăștia nu știu mult, că nu au fost la școala dominicală, nu au despre David și Golea, nu. deci mă înțelege lucruri care poate nu mai predicăm noi așa la seara de tineri, că nu e așa de cool poate și nu apucăm să le predicăm toate istorioarele din Biblie care le făceam la școala dominicală. Și m-au seama că ăștia de exemplu care sunt acum venit de deci vă spun sincer, deci ei nu știu multe lucruri care noi, noi le învățam la școala dominicală uh, cei care am crescut în biserică, vreau să zic, și atunci am început să jucăm jocuri, întrebări din Biblie, ai să învățăm, înțelegeți, trebuie să fie cumva în care să zidești lideri, așa, dacă vrei să îi ridici ca lideri, Ca au multă pasiune, au multă pasiune. De exemplu, ăștia doi tineri, e unul, uh, e unul Claudiu care ți-a auzit mărturia și care au avut mărturia în mașină, ăsta doi prieteni, ăla care și a spus mărturia în mașină, l-au dus pe le-au invitat pe Clau și Clau a venit că s-au și pe soară asta să aibă puncte la proiectul ăsta 419. În orice caz ăștia au multă pasiune. Deci, incredibil, merg și vorbesc cu oamenii, deci dacă i-ați vedea, se roagă. De exemplu, ăsta care Cătă, care o condus mașina în își depunea mărturia, el înainte de program era în mașina lui, se ruga jumătate de înainte de program, se ruga că vrea ca Dumnezeu să atingă, să-i vorbească. Pasiune, focul ăla, știi? Dar, de exemplu, dacă ai merge și l-ai întreba despre au avut Avram un fiu sau des, El nu știe așa bine toate chestiile astea, de a el ce o primit, el spune la alții, înțelegeți? Dar trebuie să ajungem și să-i creștem de la nivelul la care să-i să învățăm. Și așa că trebuie să dezvoltăm liber. Un, un program de dezvoltare a liderilor. Eu am... și mi am dat seama, eu am numit tineri implicați pe ăștia care vor să devină lideri și îi urmăresc. Îi separa de studiu biblic de grupe separate de seara de tinerețe, eu luni ne întâlnim cu ei și uh, studiem Biblia, luăm de la Genesa până la Apocalipsa, studiez, uh, studiem un pic de doctrină, adică vreau să îi ridic, ne jucăm jocul în întrebări din Biblie, dar ăștia vor. Și uh, e un angajament, trebuie să roage în fiecare zi, ăștia care vor să fie lideri, de exemplu, ăștia 15 minute pe zi trebuie să se roage, trebuie să citească Biblia, avem un program de citire a Biblie într-un an. Deci se angajează, e un angajament mai înalt, dar eu mă ocup mai mult de ei. Eu ei au un acces mai ușor la mine pentru că ei sunt grupă, vorbim și îi uh, văd ca un potențial vă știți principiul ăsta pareto, 20% din tineretul tău produce 80% din rezultate știu, ca liderat trebuie să te ocupi de ea 20% Iisus se ocupa și de ceilalți, o să, vedeți, o să vedeți și ați văzut și principiul ăsta orbul Bartimeu se ocupa, dar îl vedeți pe Iisus petrecând ore întregi cu orbul Bartimeu nu îl vedeți cu toți pe care o au pe Petrecea, ieșea la excursii cu, cu ăștia? Nu ieșea. Cu cine ieșea el? Cu cinicii. Ăștia au produs, înțelegeți? Deci el și a ales care o să producă schimbare. Și așa că și tu trebuie să te gândești și ca lider de grup. Eu încurajez pe aii mei, păi, ocupă mai mult cu ocupă mai mult cu cred că sunt șervețele acolo, ocupă mai mult cu uh, cei potențialii tăi lideri. Știi? ocupă mai mult cu ei și uh, asta te va ajuta pe tine. Așa că, recapitulăm. Uh, primul care a fost uh, important ca să crești tineretul. O seară de tineret, dar să fie super tare. Să faci ce poți tu să fie întâlnirea asta, să fie cool, să fie relevantă. Și întreabă-i, de exemplu, uh, pe dacă nu mai, ești, uh, nu mai știi ce e așa cool, întreabă-i pe ăștia care... Uh, sunt design, sunt ăștia care se pricep la. Oare să facem ce idei ai? Uh, după aia am, ce am spus, al doua, după seara de tineret, trebuie să atragem noi tineri. Trebuie să faci cumva pe prietenii, pe prietenii tăi să-și cheme prieten, uh, prietenilor, pe cei din biserică să-și cheme prietenii. Și dacă, faci, un tiner, dacă faci o seară de tinere faină, tinerii tăi o să vrea să-i invite, că e fain. dacă îi naști pe la întâlnire știi, o să invit așa numai că ai zis tu și o să, o să, altfel le invităm hai mai să vezi ce fain la, la, la seara de tineret să vezi ce întâlnire, mai tare ca la discotecă hai să vezi, e cool, e fain altfel le invită. și așa că trebuie să ai un program de atragere a tinerilor, înainte de proiecte să 4 9 nu v-am zis, aveam, ne bazam să-și evite prietenii așa și după aia ne bazam pe echipe, chemam echipe din America de la biserici, haideți ajutați-ne ajuta să evangelizăm, frate, mergeam pe străzi ne evangelizam, scenete, fiecare vară ne rupeam, vară de vară, luni întregi, și nu aveam efectul pe care îl aveam dacă nu m-aș inviita prietenilor. Mult, mult mai eficient, nu ne chinuim atâta, ne concentrăm la alte lucruri, serios vorbesc. Deci, fiecare vară ne chinuma, în, în tabere ne mai relaxam. Domne, veneau echipe, chemam, haideți cu echipe, veneau și americani făceam scenete, săream, ne prăgeam în clov, nu să aș oameni oamenii veneau, oamenii veneau acolo la spectacol. Dar nu erau oamenii care rămâneau. Deci, și tot am încercat noi să-i atragem. Pentru că nu aveau relații așa în biserică. Știi? Și asta, uh, prin evangelizarea asta, că proiectul patron se bazează pe prietenii, că prietenii vo uh, tinerii voștri și invită prietenii lor. Cine îi ajută să câștige concurs? Nu, un necunoscut, un prieten de al lor. Și ăștia, ăștia chiar de rămân. După aia trebuie să ai uh, un program de ocinicizare a tine, să te ocupi de ei. Că degeaba vin mulți ușa de la intrare și ies mulți. Știi, ai un flux de ăsta, dar nu stau, trebuie să iucemicizezi, trebuie să te ocupi de ei și după aia trebuie să dezvolți noi lideri. Și asta aici la grupele mici, dacă vrei ca grupa ta să crească, avem grupe, de exemplu, care s-au multiplicat la noi, pentru că au crescut liderii principali, au crescut alți lideri și uh, deja uh, s-au multiplicat ca și grupe. Și... În minutele care au mai rămas, despre asta am vrut să vorbesc, de fapt, despre ultimul, al cincilea, lucruri care în ultimul timp Dumnezeu ne învăța pe noi când e vorba de cum să, cum să creștem tineretul nostru și trebuie să ai un program, eu numesc post-predare, un program post în, în engleză e follow-up un program post-predare. La început, când am auzit de ideea asta, am zis să... Uh, nu știu dacă... Lăsă pe Duhul Sfânt să facă follow up să facă lucrarea asta de post-predare. Dacă, dacă Duhul Sfânt îi vorbește, normal că o să vină înapoi. Și am lăsat foarte mult pe Duhul Sfânt, în loc să... Noi trebuie să lucim aici, zâm, știi? Eu credeam că poate este prea băgăreți dacă am... Dacă am știam, am fi prea băgăreți dacă ne-am... După ce vi la de tine, i-am abordat din nou și din nou și am zis că mult timp am lăsat partea asta pe lucrarea două Sfânt. Două Sfânt, a înapoi dacă e lucrarea ta. Și o să vă spun la departamentul ăsta. Noi avem pe un departament, la post predare, care e filozofia în spatele lui. Prima filozofie pe care o avem, e fiecare persoană contează pentru Dumnezeu. Absolut fiecare persoană care intră pe ușa noastră de tineret, noi îl tratăm ca o persoană care contează înainte lui Dumnezeu și în cea și pentru noi contează. Absolut fiecare persoană. Că, cât de ciudată -i. Asta e filozofia și o să vă spun ce facem. Că dacă nu vă spun filozofia, o să ziceți de ce facem ce facem. Deci fiecare om contează pentru Dumnezeu. Așa că noi îl tratăm. Cum intră pentru noi e o persoană care contează înainte lui Dumnezeu și îl tratăm ca atare. Ne asigurăm, de exemplu, de la început că dacă contează pentru Dumnezeu, noi nu știm nimic despre el. Înainte ca să intre în sala de tinere, noi luăm datele lui. La noi se completează un formular de vizitator. Dacă vrei să intri, deja sunt o în cetățenie, tineri, numele la început. Oh, cum o să zic, o să iau datele când intră aici. Sunt tineri, într-adevăr, o minoritate care nu vor să-și dea datele. Nici o problemă. Intrați. Cu asta nu putem face nimic. Dar dacă ei vor să uh, și majoritatea își completează datele, noi avem datele lor. Pentru că tu contezi. Ne pasă numele tău, ne pasă ne, ne pasă de tine. Fiecare persoană contează. A doua, a doua filozofie în spatele uh, uh, departamentului ăsta e că grija față de o persoană e bazată pe nevoile lor, nu pe nevoile noastre. Grija față de o persoană e bazată pe nevoile lor, nu pe nevoile noastre. Noi vrem să aflăm, uh, nu avem un program uh, care îl aplicăm la toată lumea, vrem să aflăm fiecare persoană ce nevoie are unde îi, ce, ce, cu ce se confruntă persoana respectivă și de acolo pornim și lucrăm cu el. Deci nu e bazată pe nevoile noastre, e bazată pe nevoile acelei persoane. După aia, treia filozofie în departamentul ăsta e următoarea. Mai multă rugăciune e mai bună decât mai puține rugăciune. Da? Și o să vă vedeți imediat de ce zic chestia asta, că ne rugăm mult. O să vedeți uh, uh, cu oamenii ăștia, de -aia vă zic. Deci mai multă rugăciune e mai bună decât mai puține rugăciune, da? Rugați-vă ne să spune scriptura, așa, așa că veți vedea că facem anumite chestii. Dacă nu înțelegeți filozofia în spatele lor, nu o să înțelegeți de ce, de ce facem. Pai, filozofia numărul patru care stă în spatele acestui departament e faptul că dacă nu zidim o relație cu ei, nu vor rămâne. Dacă nu zidim o relație cu ei, nu vor rămâne. Și s-a făcut un studiu. Acum, în Statele Unite, nu știu dacă putem aplica la noi, dar trebuie ținut cont de el. Și spune așa: dacă în șase luni de zile un tânăr care vine la tine, la tinere, nu-și jidește minim șapte prieteni, nu-și face șapte prieteni în biserică, șansele este să nu rămână mult timp. Dacă are mai puțin de trei prieteni, trei cunoscuți care știe în biserică, în timp de șase luni, șansele este că nu o să rămână. Și așa că rolul tău este să îi faci pe, să se cunoască, să se împretenească, să se cunoască cât mai mulți tineri și să creezi anturajul respectiv. Eu, de exemplu, de multe ori când am uh, cu tineri implicați în întâlnirea ăștia care sunt viitorii lideri, nu știu ei, da? noi zidim ca viitorii lideri, uh, îi las tot timpul, îi las să vorbească, să se cunoască din toate grupele și au ajuns să se împrietenească. Uh, tot timpul creăm atmosfera în care să ajungă să cunoască mai mulți oameni, cafeul și așa mai departe. Deci ține minte asta, dacă în șase luni de zile el nu cunoaște mai mult de șapte persoane în tineretul tău, șansele să nu rămână dacă Asta, da, e statistic vorbind. Da. Deci, indiferent. Deci, e, e per total, indiferent de cât de mare e biserica, indiferent de cât de mică e biserica. E interesant, statistică. Deci, dacă are mai puține trei cunoscuți, e de aia tot timpul, regulă asta de trei minute, încerc tot timpul să bag la tine, că știu că mă mai întâlnește o persoană și vă spun ce se întâmplă. De exemplu, sunt personalități care nu se potrivesc cu mine. Sunt da, altfel ca mine. Eu i-aș ciudas, de exemplu, din punctul meu de vedere. Ei, dar sunt tineri care pentru ei nu știu de exemplu, ăștia care erau așa, stilul ăsta uh, cu skateboarder, știi, uh, stilul ăla, no. eu, ce, skaters ăștia, știi? Deci, cum să zic, uh, eu iubesc și n-am nimic cu ei, dar nu ne prea potrivim, e alt stil. Dar când întâlnești alții care, așa, pe stilul lor, că se găsesc ăștia, mă trebuie să le, le faciliteze acele posibilități să se întâlnească, să se cunoască, să care sunt obiceiurile lor, imediat se știe, în să Așa că, dacă nu zidim o relație cu ei, ei nu vor rămâne. <coughs> și asta, indiferent cât de tare, și la început mă gândeam că dacă eu o să știu să predic bine și o să. Și am început, domnule, să. Am început cărți, am zis că trebuie să învăț să predic bine și am făcut tot felul. Dacă eu predic bine, crește tineretul. Știi, vă spun sincer, poți să predici și ești foarte mulți vorbitori, foarte mulți în America, foarte mulți predicare, sunt foarte buni dacă le-ai luat așa în stil, Dar nu au biserici foarte mari, nu? Pentru că dacă nu ții cont de celelalte lucruri, poate să fii tu foarte bun. Dacă omul ăla n un prieten acolo, el nu rămâne, nu rămâne numai pentru o predică faină. Deci nu rămâne doar pentru o predică faină? După aia, a cincea filozofie, îi contactăm până îi asimilăm. Îi contactăm până îi asimilăm. Adică nu renunțăm. Până nu ei spun, lăsați-mă în pace. Și acum o să vă spun ce facem. După ce ați văzut filozofiile, vă spun ce facem. Deci, vă repet filozofiile noastre din spatele acestui departament. Fiecare persoană contează pentru Dumnezeu. Așa că atunci când găsim un, un formular al vizitatorului și îl oricare din departamentul ăsta, asta e o persoană, e un suflet. Ăsta contează pentru Dumnezeu. Nu-l arunci, pui, ăsta, îl punem deoparte, nu-l pierdem pe lângă toate celelalte hârtii care le avem acolo la birou, Asta e o persoană. Grija față de o persoană e bazată pe nevoile ei. Ne interesează nevoile acelei persoane și de acolo să pornim. Trei Mai multă rugăciune mai bună decât mai puțină rugăciune. 4. Dacă nu zidim o relație cu ei, nu vor rămânea. Și 5. Îl contactăm până la similăm. Și acum să vă spun ce facem. Bazat pe filozofia asta, vă spun practic unetele pe care le facem și cum procedăm. Primul lucru care l-am început... A fost primul lucru, a fost a, să... După ce vin seara de tinere, fiecare vizitator, a, am zis că îl vizităm acasă la el. Prima dată când am auzit ideea asta și când mă rugam și eram și citeam cărți, mea, să creadă că să te, îl, îl vrem cu ăsta, să-l pocăim, să-l întoarcem la credința noastră, ce să creadă ăștia. A, și... A, după ce de 2 ani jumate facem chestia asta, și vă spun sincer că uh, chestia asta absolut nu-i primită rău. Dar acum, noi la seară de tineri primim formularele vizitatorilor, le primim și uh, le sortăm. Le sortăm uh, Tineri din alte biserici, care scrie biserici pendicostale, baptiste, creștini după Evanghelie, tineri care îți deja, vedem, ăștia sunt îi punem într-un dosar, pocăiți. La ce îi folosim? le folosim la simplu date. Când avem, de exemplu, ceva conferință sau ceva. Dar de obicei, dacă, nu știu dacă ați văzut, ați văzut, de exemplu, când am, am ridicat câți mai sunt din orade de la alte biserici. Ați văzut câți au ridicat mâna? Nu ați văzut. Probabil vreo 10. Și cu toate că în oradea, nu ați văzut în oradea câți pendicostati și câți baptici, Dar nu vin anul la biserică. Nu vin. Deci nu, nu, la conferințele noastre. Deci nu, nu se pe ei. Dar îi invităm să știe măcar despre ce e vorba. Așa că îi punem deoparte. Nici nu mergem după ei, nici nu îi sunăm. Bă, iată și asta e așa. Nu sunt oile noastre. Ci. Înainte, de exemplu, când am spus până la tinerețea, noi ne gândim când să avem seara de tineret Păi vinerea au mulți. Erau, aveau multe tinerețea. baptiști aveau vinerea. Sâmbătă aveau. Păi nu putem face în același timp să vină să vină și la noi la tinerești. La început, când eram tânără. Joia, se poate să poată să vină și la noi, să meargă și la ei, ca și cum pe ei poți tineretul. Mare greșeală. Zis, de ce avem noi joia tineretul? Neodată ne-am pus întrebarea la începutul în 2000. Să poată veni și alții? Păi nu-i vrem pe ăștia. Punem vinerea. Și am, am schimbat vinerea, când am și ei. Deci nu, nu vreau să zidesc pe oile altora. Și... Așa că pe ei nici nu-i vizităm, nu-i sunăm, absolut ei, pe ăștia -ți care ies de la alte biserici sau nu pune biserică și așa mai departe. Sau, mai sunt, de exemplu, dar de obicei, numai dacă ne, cine l-a dus spune, mă, uite, te-a pus biserica asta pe costală, dar el nu mers de 10 ani acolo la biserică. Deci, chiar nu nimeni nu-l păstorește. Ar trebui să... Dacă se pune acolo pe formularul completează, se pune ăsta... O pus numai biserica din părinți pentru numai. Și atunci... Facem o excepție de la regulă Dar de obicei nu merg după ei Dar ăștia care uh, îs, din, În sâmbătă, Următoare avem o echipă, o numim echipă Pâine și sare Și ce fac? Îi, uh, merg la fiecare Merg la Carrefour, că e aceea aproape uh, Au pâine asta proaspătă, faină, ieftină Mare Și uh, merg la fiecare persoană Care a venit pentru prima dată vizitator Și merg și i duc o pâine și sare. Un de sare. Acum, de ce pâine și sare? Cu ce întâmpinăm noi, românii, pe cei care cei mai valoroși musafiri? Cu pâine și sare. E o tradiție. Așa că noi am adoptat. Dar nu, nu, nu e. Păi nu am blă cu el. Cred că e acasă. Unde e acasă. Acasă la noi. Da, cred că da. Nu l-am Ne scuzați, o mică pauză. <gajan> <gajan> um, unde eram? Am citit. uitat. Pâine și sară, sar, da. Ideea mi-a venit prima dată când am citit despre biserica din Bogota. Nu știu dacă ați auzit de biserica din Bogota, unde e trezirea aia mare. Ei fac același lucru, merg la, cu pâine. În America am auzit de o biserică unde merge cu lapte și cereale. Deci, nu ca așa, tinerii, sâmbătă, știi? Cum îi vine, merge cu lapte și cereale. Pune, hei, am venit numai să zicem, nu-i scump laptele la el, nici ăsta de cereale. Uite aici. Deci, ideea era tot timpul să nu duci ceva foarte scump, să nu creadă că îi cumperi. Ce să fie ceva cantitate mare și ieftin. Să-și dea seama că nu, nu nici cu, bo... cu... ce ne Cu ce se merg? Cu bomboanele? Cu ce se merg? Cu prăjitură? Cu ce se mergi? Pâine și sare. Merge în pentru că și uh, ne... ne putem uh, scuza, știi, cu chestia asta că e tradiția noastră și, într-adevăr, e tradiția musafir cu pâine și sare. Mai de multe ori sare noastră e așa pliculată, așa de mic, unii cred că sunt droguri, știi că? Și după aia am lungit un pic, să nu pare că e drogă. Nu duci un chil de sare, ce face că... Așa că duce un pliculeț de la mic de, mic de sare. Și ce se întâmplă când merg acolo? Avem o echipă, uh, le place să vorbească cu oamenii. Vă spun, uh, și am o experiență incredibilă, merg la oameni Vinează, vine îi cheamă în casă, unii nu-i cheamă, dar unii îi cheamă în casă. nu spuneți de experiență, cum v a plăcut. E chiar următoarea zi după seara de tineret. Și vedeți, când vin la noi seara de tineret, nu vine la Biserica ortodoxă, deci e șocat majoritatea. Că seara de tineret e așa sărim și așa facem, ca la conferință, și. oi, oh, total diferită. Zi de asta cum vin ei pentru prima dată la o astfel de întâlnire. Și că vorbim cu ei, ce au simțit și așa mai departe. E primul pas în care aflăm. Până, până acum, le trimiteam eu un e bine ați venit, ne bucurăm și niciun feedback n-aveam deci un e chiar nu, nu era deloc, unii nu știau e după aceea m aflat că acum am mai mult cu SMS și chiar era inutil scrisoarea asta email bine ați venit la noi, vă mai așteptăm și așa că mergem noi și vorbim cu ei și de obicei încercăm să fie, depinde dacă e o fată, un băiat, să vedem cum se fac echipele ca să fie, ca să fie ok Uh, dar asta noi facem de mulți ani de zile, doi ani jumate, voi mulți ani, doi ani jumate, dar uh, nimeni nu ne-a aruncat pâinea, nimeni nu ne-a scuipat în față, uh, toți ne primesc, Eu pâine ca zi, vezi, studenții ce se bucură când n la studenți. <laughs> credibil mă vezi că mai, stau mai mulți, Mai avem pâine astăzi. Uh, deci oricum studenții ne, la studenții le place mult Dar și la ceilalți Dar ăștia au pâine sâmbătă Când abia uh, nu mai știu Merg la cumpărături mai după masă Dar noi la 12 Noi deoarece suntem cu pâine caldă la va fain. Bun, ăsta e primul, primul contact Pâine și sare, asta e rolul lor Asta e echipa Ei merg uh, și se prăștiați prin oraș uh, Unii merg cu mașină Alții merg cu autobuz Indiferent, uh, ei merg și împart pâine și sare La toți vizitatorii Următorul lucru pe care îl facem, asta e echipa de pâine și sare. Următorul lucru um, care îl avem e echipa call center. Și um, pur și simplu am mers și am niște telefoane celulare, niște cartele prepaid, la Cosmote, la Vodafone, la ce mai este, la Orange. Și um, am ales o echipă care am crezut că sunt maturi, maturi de ajuns să vorbească cu oamenii. Uh, i-am testat, am vorbit să cu ei cum ar răspunde la întrebări și am format o echipă call center. Ăștia sună. Marți, deci sâmbătă eu o vizitat pâine și sare. Deci dacă vin la noi la tineret, sâmbătă ești vizitat. Marți te sunăm. Cum ești? Deci nu mai te întreabă ăștia la pâine și sare cum a fost. Marți te sună cineva. ca să, Și ideea e că vrem să zidim o relație și persoana care începe să zidești o relație cu ei e asta de la telefon. Ei, mă numesc, sunt de la Centrul Salem. Am văzut că a fost vinerea asta pentru prima dată la înaltinere. Când ți-au plăcut, ce ți-au plăcut? Avem și uh, am, de exemplu, primul telefon, e așa, de, e așa de important încât e un protocol. Deci ei nu spun ce vor ei. Deci le-am dat exact ce să spună, înțelegeți. Și ei au, ei, de exemplu, spregătiți la răspunsurile lor, dar întrebările ce îi întreabă, sunt scrise, sunt exact cum am vrut eu să fie. Deci nu dăm libertate, că dacă dai libertate, fiecare are lui. Tu ca lider trebuie să spui ce vrei să îl întrebi, ca și cum tu ai sunat. Nu mai sunt tu, ci sună ei. Dar După aia, de exemplu, al a doilea telefon, al treilea telefon, e, pentru că după aia ai bazat pe nevoile lor, nu mai știu despre ce e vorba. Dar primul telefon e exact ce se întâmplă când răspunde părintele. Mi-l puteți da exact formulare, E deja știu, ca o poezie. Deci trebuie să fii profesionist. Exact cum este noi de la colț, să știu cum răspund tot, trebuie să fii profesionist când, când suni. Și asta dacă, dacă, vreți, dacă vreți, de exemplu, aceste informații, voi mi le puteți să cere la, dacă îmi scrieți la tineret -salem arond Uh, voi, îmi puteți, uh, voi îmi puteți cere, uite, aș vrea asta, a, protocolul cum sunat, uh, aș vrea proiectul să patru noi. eu le-am toate în computer, vi le trimit, nu-i nu mare loc. Înțelegeți? Deci, uh, puteți să orice informații, uh, puteți să-mi le cereți, vi le trimit cu cea mai mare plăcere. Așa că, call center, la call center ce fac ei? De-aia am zis că mai multe rugăciune e mai bună decât mai puține de rugăciune. Prima dată când or sunat. Uh, de exemplu, majoritatea oamenilor, când. Cum acționează, știi? Asta e o întrebare bună. Cum acționează? Mai toți tot surprinși. Deci, wow. Deci, o fost sâmbătă la mine, mă sună acum. Știi, e surprins. Ce au? la Wow. Majoritatea a surprins. O singură persoană la prima, când au sunat, vor 40 de persoane, au înjurat o persoană, în continuu au jurat. De ce n închis telefonul? Dar au avut o experiență negativă și așa, în duhul ei, eu zis, incredibil. De eu, noi tot timpul rămânem politicoși, chiar dacă ei așa. Dar din 41 unul înjura, mai vin la voi. A venit probabil proiectul ăsta să ajute pe cineva și... Uh, și deci din 41 au fost chiar nașpa, și își da seama că... Și atunci ei au început să se roage. Eu le-am uitat înainte ca să vă... Mă, rugați mă înainte... Pentru un generaтор, să vă călăuzească. Și acum, de exemplu, proiecte nu mai riscă. Deci, se roagă împreună, stau în rugăciune și după închei tot o în rugăciune, deci echipa. Știi? Și uh, acum uh, erau acum în, în camere, două, într-o cameră, acum am făcut așa simplu, din polistiren, un fel de booth, așa pentru call center, șase acolo, exact cum vedeți la televizor, și bagă și sună. Unii și vin cu telefoanele lor că dacă au minute, iau telefoanele de la noi și îi sună, dar se roagă înainte și după aia îi sună. Cam cât durează o conversație? am 5 minute, maxim 5-7 minute, nu durează mult. Că nu vrei să-i ții la telefon, să mă, dacă ei vor să se deschidă. Multe persoane de la Concentral și-au dezvoltat relații incredibile prin telefon. Deci fetele, cunele din fete, incredibil cât de mult ajung să aștepte telefonul persoanele respective, știi, să aștepte telefonul și după aia ne putem întâlni vineri la tineret și nu vin, să nu credeți că ok, sunați marții, deja duminică vor veni nu, deci ne, deja știm sau vineri când aveți tineret nu vin, dar după o perioadă încep să dezvoltă acea relație cu persoana asta la telefon și îi devine tot mai interesant și chiar dacă nu vii la tineret, noi continuăm să te sunăm acum, noi încă am pus o limită să zic dacă nu mai vin la tineret o lună să vedem, nu sunăm chiar în fiecare săptămână. Vedem, dar nu renunțăm la el. Tot îl sunăm după două săptămâni. Tot uh, ce mai faci, cum ești, El sunăm. Deci call center. Asta e lucru care în ultimul timp noi am început și funcționează foarte fain. Că vin tinerii. Deja vă spun, deja sunt tineri la noua tinderet care sunt grupe de studiu. Deja am pierdut, nu mai știu acum cine e la... Cine, unde ești, Că atâtea fețe noi și eu mă bucur pentru asta. Deci nu, nici... Mie, acum vin la mine, vine un tânăr, nu știi cum mă cheamă așa, da. s-o acum de două săptămâni, aș vrea să știu pe toți, știi? Și încerc, dar deja nu mai, nu mai pot uh, să, să fac față, încerc, încerc. Și ăștia care sunt așa mai insistență văd în numele lor. Așa că știi, nu știi cum mă cheamă deja, că tot, hei, ce faci? Știi? Nu știu cum să-i zic. Ok, după aia... Un alt, tot aici la departamentul ăsta post-predare, după ce se întoarcă la Dumnezeu, deci trebuie să ai seara de tinere pentru noi, e absolut importantă ca să, să se întâlnească tinerii cu Dumnezeu. Deci au nevoie să aibă o seară în care să, să facă o decizie, să iau o decizie pentru Dumnezeu, la noi poate să fie la tine la grup de studiu, dar la noi la seara de tineret. e bazată pe la sfârșit. Lumini, tot, dar tot, la sfârșit totul se rezumă la acest lucru, chemarea de la sfârșit. În fiecare vine, în fiecare am chemare. De exemplu, în ultimele două luni, de când am început proiectul, au fost, au fost seri, două seri, nimeni nu s-a predat. Nu știu, nu nimeni s-a predat în seriile respective, dar au fost seri. În majoritatea majoritate se predă cineva, pentru că tot timpul avem oameni noi. Dacă n-ai necreștini, ce se predea? Dacă n ce se predea? Că tot aceiași, n-ai cum. Ce care să faci dacă sunteți grupul vostru, tot să po pocăiți? Ce să faci? Dar că, pentru că îi atmosfera și vin necreștini, majoritatea timpului. La una din seri, uh, au fost două seri, ei era interesant. Într-o seară s au predat 19 tineri. Pentru noi e mult. 19 tineri, o seară de tineri în care vin 190 de tineri 19 să se predea, e extraordinar de mult în seara următoare s-au predat 10 tineri deci în decurs de două săptămâni 39 de tineri s-au predat doar da. <fie> uh, do -no. nu că au mai fost nu, că era uh, și după aia uh, au fost uh, după aia tot 11 și de aia, uh, de -aia aveam de -aia de 40 dar au fost 3 săptămâni mi se părea incredibil și uh, din, după aceea mea seama, hopa, noi trebuie să avem un sistem mai bun. Ăștia, cum intră în grupările de studiu? Cum intră? Că numai îi invităm, de exemplu, ce facem noi după ce se întorc la Dumnezeu. Îi, mers, okay, uh, îi chem, merg cu Călin într-o sală alăturată și Călin le explică ce au de făcut acum. Trebuie să te rogi, trebuie acum să începi să citești Biblia și trebuie să, în, să, să vii la o biserică acum, că e biserica noastră, noi ne bucurăm, dar trebuie să faci parte într-o biserică. Trei lucruri. Și le dăm uh, cartea asta, primii pași pe pista credinței și îi rugăm să citească. Dar ce am observat e faptul că ne trebuie cineva, uh, care noi să-l delegăm de partea bisericii, să se ocupe de persoana asta. Și am făcut echipa de alăturare, așa am numit-o. E a treia lucru din departamentul ăsta, echipa de alăturare, care, după ce și Iulia, aici, în, uh, Iulia e aici, în spate, ea se ocupă, ea e lidera de la echipa de alăturare. După ce ei se întorc, ea, uh, ei, când se întorc la Dumnezeu, ei completează un alt formular. Uh, ca să, înainte nu îi făceam, ce mă, da, nu, dar ei, ei, ei completează un formular cu numele lor și nu toate lucrurile, că deja le avem la, la intrare, celelalte lucruri, și uh, ea, echipa ei, ea distribuie uh, aceste cartonașe la cei care sunt în echipa aceasta. Și sâmbătă, unul de la noi care e în echipa de alătura îl sună. Și ce face? vreau să ne întâlnim, să trecem prin uh, prima lecție, din primele pași. Și următoarele, șase lecții, în următoarele săptămâni persoana asta irresponsabilă să-l asimileze să să, în lucrarea noastră cu tineri, în grupul de studiu biblic, să-l cheme la întâlniri, să, la uh, care le avem, orice avem, rolul lui, el e punctul de legătură. Știți ce înainte, cum uh, vedeam eu, să zicem Marius zice că Damaris e uh, sora lui Marius și mă așteptam dacă Damaris l-a dus pe Marius, mă așteptam că Damaris uh, se ocupe de el, să-l ucenicizeze, să treacă prin primii pași, că nu, da, dacă tu l-ai dus. Dar ce-am observat, de faptul că de, mul de multe ori Damarisurile de la tineret, uh, asta nu vine natural, nu știe cum că e frate, e prieten, uh, uh, știi, coleg... Uh, și atunci am zis, da, ok, deci nu-și fac astea, dar marul o de O să depunem noi alte, alte, alte persoane, delegate de noi, nu sunt prieteni, nici nu-i cunosc pe ea. N-are importanță, dar ei știu că sunt delegați de la biserică, se ocupe, să parcurgă cu ei cartea asta. Și ei sună, rolul nostru e ca să-ți răspundă la întrebări, orice întrebări să Se întâlnesc jumătate de ori pe săptămână, nu e mare lucru. Se întâlnesc unii din la biserică, alții merg la MEC, cu el la un suc. Și nu le dăm bani. E, asta, echipa de pe e propriu. Tu le cumperi sucul, nu? Deci sacrifici tot pe care tu îl faci, știi? Uh, și e absolut, am văzut, e, e foarte fain și vedem rezultatele. Adică ei au pe prietenul ăsta, cum ar fi mentorul lor, care a fost delegat de biserică, să se ocupe de ei. Și se ocupă de ei, persoana asta. Șase săptămâni are la dispoziție, atâtea lecție să-l bagi într-o grupă de studiu. După ce l băgat într o băgat într-o grupă de studiu, grupa aia de studiu are un lider. Liderul se ocupă după aia de el. Dar rolul lui, și rolul lui în aceste șase săptămâni, e să-l facă să aibă multe prietenii, să-l întâlnească, să întâlnească cât mai mulți din biserică, să-l prezinte la cât mai multe persoane și după aia ei, cine se seamănă, se adună, ei, știi, dar dacă nu, nu știi cine ce îi. Și asta e rolul lor. Asta e rolul lor. Echipa de alăturare. Și ăștia trebuie să ai oameni care Vezi tu, că mulți se înscriu De exemplu, de la școala asta de lider, Dar nu toți sunt scapabil Și atunci nu le dăm Tu mai trebuie să crești un pic Înainte ca să spui spui altora Dar nu trebuie să fie, nu știu ce, guru, știi, spiritual Că nu-i, e primii pași De exemplu, ăștia care s-au întors acum Nu știu ei Toți împărații lui Iuda și lui Israel, Dar știu primii pași Că a trecut cineva și ce știi Tu poți să dai la alții Asta e ideea și ultimul care îl avem, în, și cu asta în, chem, în programul ăsta, departamentul ăsta post-predare, avem un grup care îl numim punctul de pornire. Deci pe lângă tot ce facem, vedeți voi cât, cât ne ocupăm și încercăm să-i asimilăm pe ei, pe lângă pâine și sare, pe lângă faptul că îi sunăm, pe lângă faptul că după ce se predau cineva se ocupă de ei, avem un, un grup, punctul de pornire, noi ne întâlnim miercurea, eu deocamdată și cu uh, Carmen, o altă lideră, se, ne ocupăm și uh, odată eu, odată ea. Ce facem? Toți acești care s-au întors de curând, care sunt începători, vin la grupul ăsta și învățăm bazele. În patru luni de zile învățăm bazele. Deci uh, cine e Duhul Sfânt, cine e Isus? Uh, ce, ce e Biserica, bazele. Uh, ce am observat? Noi, de exemplu, la studiu biblic s-ar putea să fim la grupă relația între băie și fete. I acum sunt întors la Domnul, ei n-au bazele. Și ei vin la un grup, la un studiu, ei fain studiu, dar ei au nevoie de baze. Acum de curând s-au întors. Și uh, rolul tău e ca să-i faci pe ăștia, de exemplu, încă de când să întorc la Dumnezeu, să le spui, o să începem un grup pentru voi, pentru începători, în credință. Ăsta, și tu trebuie să știi când -le, în, următorul când începi la trei luni se schimbă. Vine, de exemplu, mai sunt două luni, așteaptă peste două luni, începem un grup și vă spun. Iau atâtea întrebări, mai mult e conversațional. Ce material folosim aici? E materialul, scap acum numele, alfa, cursul alfa. Ăsta îl folosim la punctul de pornire. Mi se pare foarte fain, scris de Nicky Gumbel, nu știu câți ați auzit de el. Foarte bun curs, explică foarte clar și conversațional e grupul ăsta conversațional, le spunem, discutăm și ei pot să pună întrebări. Păi, păi pun întrebări, de întrebări tinerii, de exemplu. De ce nu faceți scruce în biserică? Păi ei, ei nu știu. De, de ce? De ce nu zice la niciun program nu rostim rugăciunea Tatăl nostru? Eu nu știu că la biserica ortodoxă se rostește tot timpul rugăciunea Tatăl nostru. Eu n-am fost. Mi-am întrebat. de ce nu rostiți totdeauna? Și Eu trebuie să le explic de ce nu rostim. Uh, de, de, de ce nu rostim? Că a fost un model. <laughs> Dar uh, ei au multe întrebări. Și acele întrebări noi discutim pe lideri. Că, de exemplu, merge la o grupă, noi suntem deja tineri creștine mult. Asta mi s-a întâmplat mie. Eram, eram la, aveam o grupă de studiu, când aveam pe lângă lideri, mai aveam încă o grupă de studiu. Și la grupă a venit unul care eu credeam că e de mult creștin. Nu venim la, la grupă și începeam să vorbim. Și nu știu unde, despre, în curs era despre două sfânt. Deci da, bine, cine a Duhul Sfânt ăsta? Știi, el. era nu, Da, nu, nu era baptist. Nu era baptist. Și, adică, cum, și ce era ideea? Că el nu înțelegea cum Dumnezeu, sus și Duhul Sfânt sunt una. Cum adică? Și lucrurile astea care mă gândeam, nu, acum eu sunt pus într-o situație. Ori să las lecția care eu aveam și să explic lui cu elementele de bază. Trinitatea, să începem cu Trinitatea. Și mi-am seama că toți care vin noi au nevoie de bazele. Și atunci avem, avem acest curs pentru ei, punctul de pornire. Și îi spun, spun, ăsta nu e doar trei săptămâni, faceți un efort, veniți în cozi pe săptămână la biserică și noi avem, de exemplu, când e rugăciunea. Dacă vrea să rămână la rugăciune, poate să rămână cu toată biserică. Dar e absolut important în departamentul ăsta. Așa că eu știu că v-am zis multe acum, dar sunt lucruri care poate nu dintr-o dată, nici noi nu dintr-o dată pe toate le-am aplicat. Am început cu un lucru. Dar vă, vă spunem unde, ce facem acum și ce funcționează. Și ideea e că aici, la noi, România, că de multe ori știam că mergeam la, la seminarii și veneau americani care uh, făceau anumite chestii practice, care le făceau și nu mergeau la noi, știi? Le-am încercat și nu merg. E altă cultură aici, dar. Eu vă spun, la noi la biserică, la asta funcționează, uh, îți de mult uh, uh, în, puse și ele funcționează. Așa că, în departamentul ăsta, post-predare, avem uh, echipa de pâine și sare, avem echipa call center, avem uh, această echipă de alăturare, de, care ajută pe noi, șase săptămâni și punctul de pornire. Aceste patru lucruri. Pentru că avem aceste filozofii, fiecare persoană contează pentru Dumnezeu și ne ocupăm de el. Bună. Acum, dacă minutele care mai rămas, dacă aveți întrebări despre ce am zis, ceva ce... Din nou zis, dacă aveți nevoie de orice, de exemplu, din cum facem anumite chestii, scrieți-mi la tineret.salem.ro și puteți să... să... A tineretului? Acum... Sunt, de exemplu, la lumini, de exemplu, avem un lider pe Dani, dar el are lumini, videoproiector, deci sunt multe, multe persoane care lucrează la seara de tineret. Nu am un număr, pentru că am numai așa lideri, dar la fiecare, la ordine, cât sunt la ordine și primire? La tineret? Cât? Dar nu, dar sunt 40 în total, la câți sunt pe seara de tineret? No, numai la ordine și primire sunt 14 Slujesc. Eu cred că avem 50, de la diferite, da, da, da, da. Deci fac ceva, pentru că nu poți, câteva persoane nu pot să faci o chestie faină, pentru că ești specializat, ăla de la spotlight nu-i și la Lumini pe Sală. Lumini pe Sală e altceva. Da, alte întrebări uh, zic. Da, întrebare bună. Depinde de slujire, depinde de, de echipa respectivă. Noi mergem pe ideea de slujești după chemarea ta. Cum sunt, de exemplu, noi nu știm de la început chemarea ta. Vin la mine la tineret și vrei să te implici, de exemplu, la ce știu eu, la rugăciune de mijlocire. Da, eu nu te știu încă pe tine. O să te pun la ordine și primire, de exemplu. Nu să văd dacă ești credincios acolo, la aranjat scaune, la uh, condus oamenii, înțelegi, și după aia dacă, după aia începi să te implici, de exemplu, la, la tineri implicați, de, care spuneam de lider și acolo, acolo unul din lucruri care completezi, uh, completezi visul tău, chemarea ta și eu aflu mai mult despre cei pe inima ta. Și atunci eu să te pun în lucrare unde, după cum ești chemat. Că, de exemplu, sunt mulți care cred că sunt chemați într-un domeniu, dar după aia, după ce le dau multe șanse, poate nu e asta chiar chemarea ta. Hai să de ce te, de exemplu, persoane care vreau să fie într-o de închinare, numai că era fain să fie într-o de închinare, dar or mers, or încercat, vocalize, ou în gură, tot fel de chestii, nu nu iese vocea. Nu, nu iese. Acum probabil că nu e asta chemarea ta. Dacă domnul ți-a vocea aia și n-ai putut o dezvolta, probabil trebuie să decât să petreci 50 de ani Trebuie să încerci să dezvolți vocea. Mai bine vezi unde ești echipat, unde ești ce abilități ai și să slujești acolo. Deci după chemare Nicky Gumbel Nu știu cum se scrie exact numele lui Nick... Nu știu dacă e, da Dar e adevărurile principale Deci el a fost ceva avocat, am înțeles Și e foarte fain de scris. De deci ce toate le așa Numai le-au pus într-o formă fain de discutat Altceva? Mai aveți întrebări? Bun, haideți că, mă rog pentru voi, acum la sfârșită, Tatăl de Ceruri, să mulțumesc pe fiecare tânăr care a venit, lider, Doamne, care a venit la seminar și la conferința aceasta. Tatăl, mă rog ca tu să... E bine Doamne, și să-i să ajut să viseze, să viseze pentru un tineret mai mare, pentru o grupă mai mare și știu, Tată, că atunci când noi aplicăm principiile care tu le-ai lăsat, Doamne, știm că tu ne vei ajuta să creștem și tu îți vei crește biserica ta. Și-a te rog totuși să-l binecutezi pe fiecare lider când merge, Doamne, acasă, să-i dai idei, să-l împrospătezi tu, Doamne, și poate lucruri care le-a văzut aici, Doamne, care le poate aplica, dai tu puterea să le aplice, Doamne, și să mulțumesc că, Doamne, tineretul va prinde viziunea și împreună vor cuceri Doamne, noi teritorii pentru împărăția Ta în orașul în care e, în numele Lui Iisus, mă rog. Amin. Mulțumesc că ați venit. Aștept opiniile voastre dacă aveți a chestionar sugestii.